Почивши перо в чорнило, намагався описати все, що він відчув, і побачив, як тріскає навколо земля, наче перегрітий на вогні бубон, як падають, скрикуючи підкошені осколками люди, чоловіка, жінки, діти, на залиту кровлю бруківку. В одну з безсонних ночей народилися рядки, які спливли в пам'яті, коли Усеїн Оджа довився вдалину на мерехплизве море. Ноче, не заколисуй нас в темний і сонний час, злякано скиглить душа, темінь страшніша ножа. Той, в кого серце німе, навіть при світлі засне. Не піддамося ми сну, хочемо побачити весну. Мрії у снах не для нас, час вже вставати. Час. Два місяці Усеїн Оджа не відлучався з села. Нарешті не витримав і знову поїхав у Керч провідати друзів. І не повернувся. Колеги чекали його день, другий, а його все не було. Тоді Ібрагім Караманов і Таїр Бурнаш вирушили в Керч на його пошуки. Чотири доби вони ходили по знайомих, розпитували, але ніхто нічого про нього не знав. Звернулися в поліцейську дільницю. І зрештою знайшли Усеїна Оджа серед арештантів за підозрою в убивстві начальника Керченської поліцейської управи. Караманов і Бурнаш сполістили про це місцевим учителям російської мови Емір Алі Кайшеву і Менсеї Комюрджи, щоб поручилися за Усеїна Оджу і звільнили його з-під арешту. Якийсь час Усеїн Шаміль жив відлюдником, але терпіння вистачило в нього ненадовго і цього разу. У керченських друзів, виявляється, він роздобув гектограф. І тепер по ночах, коли всі лягали спати, при світлі лампи друкував на гектографі прокламації, що закликали до протесту проти тиранії, несправедливості чиновників державних установ. А по п'ятницях, у святий мусульманський день, коли правовірні не працюють, а в школі немає занять, набивши прокламаціями кишені і пазуху, ходив навколишніми селами і комусь їх роздавав, непомітно підсовував. Якось Менлібей зустрівся з учителем біля хвіртки, коли той кудись ішов, і дуже здивувався, помітивши, що його. Його постоялець раптово розтовстім, наче за одним обідом барана з'їв. «Доброї вам дороги, учителю, улесливо посміхнувся і заштрикав своїми маленькими гострими очицями статуру Усаїна. Чи далеко зібрались? На базар у Дормен кинув на ходу Усаїн Оджа і пішов геть. Жоден мускул при цьому не здригнувся на його обличчі і не показав розгубленості, що видає людину, коли вона говорить неправду. Усеїн Оджа повернувся вранці наступного дня. Змарнілий, втомлений, у зім'ятому одязі. Пройшло ще зо два тижні. Якось серед ночі Менлібей почув у сусідній кімнаті якісь дивні звуки. Не полінува встати з ліжка і, роблячи вигляд, що вирішив зазирнути до коней у стайню, вийшов у двір. У вікні вчителя горіло світло. Менлібей на шпиньках підійшов до вікна і одним оком зазирнув у щілину між фіранками. Учитель за допомогою якогось дивного апарату щось друкував. Менлібей нічого не зрозумів, але був дуже здивований. Знизивши плечима, він нечутно відійшов від вікна. А через чотири дні в селі з'явився урядник. Він рушив до будинку Менлібея, зайшов до кімнати вчителя і перекинув усе в ній до гори дном. Щось шукав, але ніяких ознак антиурядової діяльності знайти не зміг. На щастя, за день до цього учень Усеїна Оджі, молодший брат учителя російської мови Таїра Бурнаша, Азис Бурнаш, відніс гектограф і сховав на цвинтарі. У урядника, виявляється, вже давно виникли підозри стосовно вчителя Усеїна. І хоч він нічого не знайшов, але встановив за його будинком негласний нагляд. Одного осіннього вечора до Усеїна приїхав із Керчі емір Алі Каїшев. Посиділи, попили кави, поговорили. Гість прочитав свою п'єсу «Жовті листи». Господар уважно слухав, час від часу висловлював якісь зауваження. Розмова не вмовкала до ранку. На світанку, потискуючи на прощання усеїну руку, емір Алі сказав, «Мене до вас послали друзі. Вони вас просять. Потерпіть. Утримайтеся від необачних вчинків. Становище зараз напружене. Реакція посилилася. Кругом шибениці. Людей заковують у кайдани і женуть до Сибіру. Займайтеся викладанням». Усеїн, отже, з ним погодився. Він був уже не хлопчик, пора було подумати про особисте життя. У його віці чоловік уже має дружину, дітей. Йому давно подобалася одна дівчина в цьому селі, молодша із шести дочок Хатипа Мамбета – Аджере. Туди й заслав сватів учитель Усеїн. Хатип Мамбет мав одного коня, двох волів і невелику ділянку землі. Він був людиною мовчазною, тихою, але досить непогано жив на прибутки від передачі в оренду вакуфних земель мечеті. Учитель Усеїн був йому до душі. Без зайвого шуму влаштував він весілля і видав аджере заміж за Усеїна. Оселив їх у невеликому, але новому будинку. Та не пройшло й року, як у селі знову з'явився урядник. Цього разу він не шукав зустрічі з учителем, поговорив лише з Менлібеєм і поїхав собі. А незабаром із повітової поліцейської управи прибув старший інспектор Транда Філіді та двоє озброєних вартових. Вони пішли прямо до будинку, де мешкав учитель Усеїн Шаміль Токтаргази. Безцеремонно постукали в двері і викликали його в двір. Інспектор вийняв із кишені блокнота, погортав, знайшов потрібну сторінку і прочитав. Учитель села Харджибіє доктор Гагази Огли Усеїн Шаміль, читає газети, в яких надруковані статті проти його величності, та поширює серед населення прокламації проти існуючого ладу. Після цього інспектор відшукав серед паперів у своїй сумці потрібного аркуша і простягнув учителю. «Прошу ознайомитися». Усеїн отже взяв папір і розгорнув. На підставі наказу номер 213 повітової земської управи від 1907 року липня місяця 14-го дня токтаргагази Огли Усаїну Шамілю категорично забороняються проживання в селі Харджибіє. Усаїн, отже, посміхнувся. Лише блідість обличчя і ледь поміпне тремтіння в руках видавали його хвилювання. Він ознайомився з рішенням і підписався. «Дивися в мене, вчителю Усеїне», – сказав Трандафіліді, плутаючи татарські й російські слова, і погрозив зашкарублим пальцем. «Протягом двох діб, не пізніше, я не маю звички передавати накази двічі. Через три дні приїду перевірити. Якщо ти ще будеш у Харджибії, відвезу тебе в Феодосію і замкну до в'язниці, а звідти не вийдеш». «Зрозумів? А й куди я мушу виїхати?» – запитав Токгагази. «Куди хочеш?» – відповів старший інспектор. Якомога далі з Феодосійського повіту. Учитель Усеїн був безсилий проти цього наказу. Навіть усе село, склавшись, не змогло б його захистити. Люди могли тільки на словах висловити йому своє співчуття, обурюватися несправедливістю влади, і вчитель разом із дружиною залишив село. Хатиб Мамбет дав їм бричку, коней, і вони доїхали до залізничної станції. То було три роки тому. Усеїн, отже, приїхав у це село вдруге спека. Поблизу жодного дерева, щоб заховатись у тінь, відпочити ніде не видно ні душі. Учителю відомі звички жителів Харджибія в цю пору молоді ігіти й жінки в полі, а літні чоловіки, певно, в дукані, де можна посидіти в прохолоді за приємною бесідою і насолодитись чашечкою кави. Усаїн, отже, завернув закут і зайшов у дукан. У приміщенні пахло вогкістю, смолою і затхлим залежаним товаром. З бокової кімнати вийшов хазяїн. Учитель відразу впізнав Таліба, хоча той, помітно ростовстів, на його скронях з'явилася сивина. Таліб теж відразу впізнав Усеїна Оджу, посміхнувся, обняв його, поплешкуючи по спині. «Виходить, приїхали? Хошкельдиниз, ласкаво просимо», – сказав хазяїн крамниці, оцінюючи його з голови до ніг. «Даруйте, я не зміг прийти до вас додому, щоб привітати з приїздом. Їздив у Дормен по товари, а ви, здається, зовсім не змінилися». Доктор Гагазе добре знав крамаря Таліба. Він дуже хитрий і спостережливий, цей в'юнкий пузань із гострими, як шило, очима. Ніщо не вислизне від його уваги. Усіх він знає, хто з ким дружить, хто з ким ворогує, хто про кого і що говорить, про все обізнаний дуканщик Таліб. І коли треба, вміло цим користується. «Звичайно, не змінився», – посміхнувся Токгаргази, теж з цікавістю розглядаючи старого знайомого. «Навіть на голові в мене та сама шапка, що була в харджибіє. Таліб сів на мішок з крупами і, вдавши, що не помітив іронії у словах учителя, вийняв із кишені кесета і почав скручувати цигарку. «Де влаштувалися?» – поцікавився ногайським діалектом. «У старому будинку?» – учитель кивнув і запитав. А у вас як справи? Чи жваво йде торгівля? Таліб закурив цигарку, затягнувся, наповнюючи легені димом. Справи кепські, сказав, із хрипом видихаючи сизі клуби диму. А галари не дуже охоче беруть товар. У Феодосії в них свої постачальники, усе, що треба, привозять. А в селянина-обідранця вистачає грошей тільки на покупку дрібняску, цвяхи для підків, господарське мило, олія, глибокі галоші, горілка. Таліб посміхнувся і похитав головою. От що йде добре, так це горілка, бо в більшості на місця, на місце кавові чашки. Де ви були ці три роки? У гірських краях? Розповідали, що Таліб прибув у Харджибія з трапезунду. Спочатку в селі ніхто не розумів його діалекту. Ти якою це мовою говориш? сміялися люди. Таліб був молодий, швидко навчився говорити місцевою говіркою. Якийсь час я жив у коккозі, відповів усе інший. Потім в Айвасилі працював у міністерській школі. У цей час на порозі з'явився хлопчик років дванадцяти. Його скуйовджене, давно нестрижене волосся стирчало їжачком. «Іди, скажи, Меджит Акаю, нехай принесе кави», – звелів йому Таліб і додав. «Скажи, що для вчителя Усеїна». Хлопчик зацікавлено глянув на нову людину, посміхнувся. Він упізнав учителя. Повернувся було, щоб побігти виконувати доручення, але Усеїн оджа його зупинив. «Не варто», – сказав він, – «я щойно пив каву». Хлопчик якийсь час постояв, дивлячись чорними антрацитовими очима навчителя, і посміхався. А потім зник у прочілі дверей. Усеїн-Оджа розпрощався з крамарем і вийшов з дукану. Наче ступив у піч, така була спека. Повітря обпалювало обличчя руки, було важко дихати. Щоб врятуватися від сонця, треба швидше ховатися в тінь. Але де вона рятівна тінь, якщо сонце в зеніті, а поблизу жодного дерева? Може повернутись додому, але він два тижні просидів серед тісних стін, приймаючи гостей, розмовляв з ними, радів, що люди не забули його. Виходить, це село для нього не чуже. У його камінні, землі, людях, що вміють читати, писати, є і його праця, і його старання. Три роки тому людина, що зустрічала усеїна Оджа на вулиці, шанобливо кланялась, виражаючи йому свою повагу і вдячність. Усі вони в степу на роботі. Учитель поправив шапку, що раз у раз сповзала до потилиці густими кученнями, і пішов курною дорогою, розписаною слідами гарб, кінськими копитами і кізяками. Він хотів побачитися з Ібраїмом Карамановим, що продовжував учителювати в тутешній школі. Колись вони були досить близькі. Йому подобався цей кремезний чоловік із засмаглим до чорноти обличчям. Усеїн-Оджа завжди був із ним відвертий. Чому? Можливо тому, що у вчителя Ібраїма відкритий світлий погляд, відразу переймаєшся до нього довірою. Родом він, здається, Кташа. Таїр Бурнаш викладає російську мову, а він пише вірші. Може кинути писати вірші, щоб зберегти хоч трохи вільного часу. Уже скільки разів проклинав я віршування, стільки лих звалило воно на мою голову. Ніколи більше не писатиму жодного вірша. Та чи можливо це? Це все одно, що вийти із задимленої хати і не вдихнути свіжого повітря. Ні, без цього я не можу. Бачить Аллах, не можу. Дивлячись під ноги на свої запелюжені черевики, що м'яко провалювалися в дорожню куряву, Усеїн-Оджа бубнів підніс вірші, що крутилися в голові, наче музика. Учитель задумливо йшов вулицею, тримаючи за спиною ціпка. Три роки тому він залишив це село, а тепер його знову сюди запросили. І він не став впиратися, прийняв запрошення, повернувся. Чому він повернувся туди, звідки був вигнаний? Адже тут чимало людей, які все ще його ненавидять. При зустрічі з ним у них псується настрій, а їхні обличчя робляться кам'яними. То чому ж він повернувся в Харджибіє, що його тут чекає? На це ніхто не може дати відповіді. Ні сам учитель, ні жителі села. Очевидно, його вабила школа, яку він сам колись відкрив. Адже стільки зусиль довелося докласти, щоб навчити не тільки дітей, але й багатьох батьків хоча б відрізняти чорне від білого. Він зірвав і відкинув темну пов'язку неудства, що затуляла людям очі, аби вони побачили світло. Він пишався тим, чого досягнув, і люди почували вдячність до нього. У цьому селі він полюбив красиву, розумну дівчину, одружився з нею. У них народилася донька, і вони назвали її Нуріє, але недовго прожила не Бога, померла. Хай стане беєм, усеєй не муалім, той, хто вас побачить. Учитель здригнувся і повернув голову. Чи справді чує він цей голос? Біля великої зеленої брами високого будинку, склавши руки на голому круглому животі, стояв аджередін Ербаїн Емірзак огли і посміхався. Не проходьте мимо, учителю, зайдіть і в мій дім. Адже Ербаїн, ім'я бея було записане на обкладинці Корану, коли той з'явився на світ, щоб його все життя супроводжували багатство і везіння. А в селі його всі шанобливо звали Аджередином Емерзаком Огли. «Дякую вам, Аджередине, Ефенді!» – відповів учитель Усеїн і злегка вклонився, приклавши праву руку до серця. «Але я поспішаю. Не встигли приїхати, а вже й справи такі. Адже Ербаєн пішов до вчителя, застібаючи на сорочці гудзики. Я дуже на вас ображусь, якщо не зайдете до нас хоч на кілька хвилин і не вип'єте фільджан кави». «Зайду, неодмінно зайду, але іншим разом», – сказав учитель, – «а зараз, на, вибачте, не можу». Та адже Ербайен, що не звик вислуховувати чиїсь заперечення, узяв учителя під руку, міцно стис йому лікоть короткими товстими пальцями і потягнув до себе додому. У вчителя, звісно, сили в руках було не менше, ніж в адже Ербаєна, але, на жаль, тільки в руках». А в Аджередина Емірзака Огли і хода, і манера розмовляти з ледь помітною усмішкою, і погляд оособливали цю саму силу. Його ім'я в селі означало «владу». Відмова чи опір Аджередину Емірзаку Огли нікому нічого доброго не обіцяло. Тому вчитель вирішив не сперечатись і пішов до нього в дім. У напівсутінках прохолодної кімнати на постелених міндерах сиділи літні чоловіки. А Галаре звернувся до них хазяїн дому. «Подивіться, хто до нас прийшов». Розмова урвалася. Чоловіки, всі як один пишно вдягнені, здивовано подивились на гостя. Він упізнав їх усіх – Джемаледин, Баки Барієв, Рисиль Ефенді, Ебобекер, Адильбей. Ні, Усеєноджа їх не забув».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 У вчителя, звісно, сили в руках було не менше, ніж в Ербаїна, але, на жаль, тільки в руках. А в Аджередина Емерзака Огли і хода, і манера розмовляти з ледь помітною усмішкою і погляд особлювали цю саму силу. Його ім'я в селі означало «владу». Відмова чи опір Аджередину Емерзаку Огли нікому нічого доброго не обіцяло. Тому вчитель вирішив не сперечатись і пішов до нього в дім».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 «Певно, що так», – відповів учитель, і, визволивши свою руку з пітних долонь Адильбея, притулив її до грубей і обвів поглядом сидячих. «Дуже радий, що ми знову зустрілися», – сказав Редин Емерзак Огли. Господар дому мовив ці слова, щоб підкреслити свою значущість і з першої хвилини дати зрозуміти вчителю, що він, адже Ербаєн, може ні на кого назважати і гнути свою лінію» а заодно йому хотілося показати свою великодушність. Учитель це зрозумів, бо ніхто інший і не поворухнувся, не підвівся хоча б задля пристойності, як заведено на сході, коли входить шановний гість. Однак учитель не звернув уваги на їхню зарозумілість і в душі тільки посміявся, адже він дотримався звичаю і був чемним, тож підходив до кожного окремо і тиснув руку, цікавлячись здоров'ям. Нарешті Аджер Ербайен показав учителові, куди сідати. І, коли він сів біля нього, Ебу прочитав коротку молитву на честь повернення вчителя до села, по завершенню якої всі провели долонями по обличчях. «Ще тиждень тому мені стало відомо, що ви приїхали», – сказав Аджер Един Емерзак Огли. «Я думав, ви відвідаєте наш дім, але ви не подарували нам такої честі». «Розумію, розумію, у вас ці дні було багато людей». «Тепер назавжди до нас?» «Так», – відповів учитель, – «якщо Аллах того бажає». Торік я чув, ви сиділи у в'язниці. Ебу Бекір зненацька чхнув, кава з хлюпнула на коліна. Він поспішно поставив фільджан на тацю. «Але це була певна брехня, чи не так?» «У в'язниці, кажете?» – знизав плечима вчитель. «Мабуть, хтось бажане видав за істину». А ви, побачивши мене на волі, засмутилися, Ебубекір Ефенді. Ну що ви, розвів той руками, просто ми довго про вас нічого не чули, от і все. Я викладав у міністерській школі Вайвасилі. Почувши ці слова, адже Ербаєн, Ебубекір та Джемаледин перезирнулись. У міністерській школі Ебубекір підняв голову, вирівняв спину і, кліпаючи очима без вій, недовірливо витріщився на вчителя. «І ви залишили Айвасель? Це прекрасне село! І знову приїхали в степ, де не росте навіть дому та мир?» Тихо відчинилися двері, і зайшла молода жінка. На голові вишита золотом феска з китицею, що спадала на рум'яне обличчя. На поясі – блакитна шовкова хустка з торочками. Вона принесла лише один фільджан кави. Опустившись на коліно, обережно поставила його перед учителем і неквапливо вийшла. «Так», – відповів учитель після того, як жінка пішла. «Саме так і залишив. Дивна ви людина», – сказав Джамаледін Бей. «Людина завжди прагне до кращого, а у вас все навпаки». «А хіба харджибія погане село?» – глянув на нього Усеїн. «Якщо це так, то чому ж ви самі звідси не їдете?» Селяни запросили мене, от я й приїхав, не зміг відмовити, а по-вашому, я зробив щось не так. Джемаледін Ефенді зняв із голови Каракулеву шапку з пласким верхом, великою червоною хусткою, витер чоло, шию і знову натягнув шапку на пітну голову. Селяни? перепитав він. Від хвилювання його обличчя розчервонілося, а на шиї набряг живчик. А хто це такі селяни? «Люди, що мешкають у селі», – незворушно відповів Усеїн Оджа. «Вас запросили в село оці брудно-п'яті, наче вони тут господарі», – гаркнув раптом Джемаледин диким голосом. «Але ж господарі, ми!» – різким жестом руки показав на тих, що сиділи в кімнаті. «І вам, Усейне Оджа, це мусить бути відомо». Адже Ербаєн сидів, відкинувшись на притулену до стіни подушку, витягнув одну ногу, а другу зігнув у коліні. Він ривком відірвав спину від подушки. Даруйте, з металом у голосі мови він, звертаючись до Джемаледина. Ми побачилися з усеїном отжею через три з половиною роки, і замість того, щоб розпитати про його здоров'я, почали з ним сваритися. Це не по мусульманськи Агаларе. Якщо у вас є серйозна розмова до усеїна, отже, знайдіть для цього інший час та інше місце. А зараз учитель гість мого дому, не забувайте цього, Агаларе. «Я не сварюся, адже редине», – примирливо обізвався Джемаледін Бей. «Я просто хотів зайвий раз нагадати. Каже, селяни запросили, а ми, ми його запрошували. Скажімо вам, адже редине Ефенді, було відомо, що Усеїн Оджа повернеться в Харджибія». «Так, було відомо», – відповів Аджа Ербаєн, опустивши очі. «І прошу вас залишити цю розмову», – сказав Аджа Ербаєн і присунув фільджан з кавою до усеї на оджі. «Прошу, пийте». Джамаледін і Ебу Бекір перезирнулись, дивуючись підкресленій делікатності Аджа Ербаєна, його шанобливого звернення до вчителя, і знизали плечима. «Нічого не розумію», – буркнув Ебу Бекір. «А я навпаки, все дуже добре розумію», – пошепка відповів Джамаледін і посміхнувся, скоса глянув на нього і зарозуміло підняв брову. «А як там у ваших краях?» – запитав Адильбей вчителя, аби повернути розмову в інше русло. «Що цікавого в задиристих татів? Як поживають? Чи живуть, як і раніше, одним лише таке ПТ-60?» «А що в них ще може бути? Калакай чи свіжа баранина?» – мовив Джемаледін і хихикнув, задоволений своїм жартом. «Щоб спекти калакай, потрібне вершкове масло. А де тато його взяти?» «Справа не в таке пите», – мовив учитель, насупив брови, відсорбнув кави і поставив фільджан на тацю. «Тати володіють великими виноградниками, прекрасними садами. Напевно, на світі немає таких фруктів і ягід, яких би вони не збирали». «А в нас, ногайців!» – перебив його Ебубекір. «У нас пшениця, м'ясо!» «Про що це свідчить?» – посміхнувся Усеїн Оджа. «Про те, що і тати, й ногайці можуть мати все, що їм треба – фрукти, пшеницю, м'ясо!» Розмова потекла в нове русло, але її зухвалий тон не змілився. «У нас так багато розумників!» – з усмішкою мовив Ебубекір. Ось ви, наприклад, три роки їли наш калакай, а не здогадалися привезти хоча б одну гарбу цибулі. А могли ж домовитися з людьми в кок-козі? Велика, приплюснута цибуля, величиною старілку, солодка як яблуко. Ви, звичайно, знаєте сорт, який я маю на увазі. Я не привіз цибулі, Ебубекіре Ефенді, бо я вчитель, а не комерсант, відповів Усеїн Оджа. І вважаю, що покликаний для важливіших справ». Джемаледін і Аджередін Емірзак огли насупилися і сидячи погойдувалися, втупившись у фільчани. Певно роздумували, яка різниця між комерсантом і вчителем, і хто з них важливіший. Ебо Бекір михцем глянув на хазяїна дому і тоном скривдженої людини пробурмотав. «Ми ж не хочемо даром!» «Розумію». «У наш час ніщо даром не робиться», – відповів учитель. Його погляд затримався на фільджанах, що стояли на тацях. Кава вже вихолола. Випити залпом і розпрощатись. Та він помітив, що співрозмовники дивляться на нього, немов чогось чекають. «Але справа не тільки в грошах», – сказав Усеїн Оджа. «Дорога далека. Наші низькорослі коні швидко стомлюються. Селяни з-під Айпетрі воліють возити свій товар у Євпаторію, Мелітополь, а в ці країни не їдуть, так заведено здавна. Чому – не знаю». Один віз цибулі. Що значить для кожного з цих беїв один віз цибулі? Учитель розумів, що не може ця проблема серйозно їх турбувати. Цибулю згадали, щоб хоч якось кольнути його, підкреслити ще раз, що він не свій, не з місцевих. Прибув сюди не з Сараймену, Кірлеуту, Казантипу, Такилу, Башаулу, Джавтобе, Казауду, Узунаяку чи Щенгелеку, не з одного з цих степових селищ, а приваландався аж з-під Айпетрі, із села Коккоз, де живуть, як вважають степових в лише норовисті люди. І цей Оджа ані трохи не кращий за своїх односельців. Замість навчання і виховання дітей Харджибія засмічує їм голови богохульством, і декому вже добре замакитрив голови. Тому його несподіване повернення й заціпило сидячих тут Агалар, роз'ятрило в їхніх душах старі рани. Чому дивуватись? Адже ці Агалари три роки тому вислали вчителя з села, і це, певно, коштувало їм чимало грошей. Адже в наш час за все платять. Хочеш зробити комусь добро – плати. Хочеш зробити зло – теж плати. Довелося їм, мабуть, підсунути хабаря спершу працівникам Керченської, а потім і Феодосійської поліцейських управ. Ці люди влітку і взимку бігали по волосних і земських управах, доводячи, що від учителя Усеїна Шаміля Токтаргази їм тільки збитки. Коли ж Трандафіліді нарешті витурив у саїна-оджу з села, вони з полегшенням зітхнули. І раптом треба ж таке – учитель знову в харджебіє. Самі селяни, звісно, не могли його повернути. Тут щось не те. І цього не міг зрозуміти жоден сільський бей. Тому Джемеледин і розходився, що нічого не знає. А для чого обурюватись, це все одно, що кулаками лупцювати повітря. Раз їм вдалося виселити вчителя з села, а вдруге, може й не вдасться. Просто люд любить учителя, думали Агалари, і може не дати його в образу. Зараз це розуміє, мабуть, лише Адже Ербаїн – хитрий і обережний. А без хитрості й сила нічого не варта. У нього 60 пар волів, 32 коней, 400 десятин землі. Адже Ербаїн обробляє ці землі і вирощує худобу. Гарба цибулі – гарний жарт. Та якщо Адже Ербаїн у будь-яку пору року стане на березі Ельтингену лицем до Кавказу і ворохне пальцем, то вже наступного дня з темрюка прибудуть до нього каравани овочів. Заковика тут не в цибулі, а в тому, що Усеїн-Оджа повернувся в село і знову буде сіяти смуту серед селян, підбивати їх до вільнодумства. Не доведи Аллах дійде до вух його світлості губернатора, і в нього знову складеться погане враження про село. «Оцей виходить у сиїни-оджа», – мовив Джемеледин, і тяжко зітхнув. «Ми вас не запрошували в Харджебія, а ви приїхали». «Приїхав», – погодився вчитель, – «бо мої кращі спогади пов'язані з цим селом. Я багато сил віддав місцевій школі, дітям яких навчав. Ось їхні батьки й покликали мене. А якби покликали ви, – подивився на Джемеледина і на Ебу Бекера, – то я б не приїхав». У Джемеледина і Ебу Бекера очі стали як п'ятаки. У кімнаті запанувала тиша. Пройшло кілька тягучих хвилин звінкої тиші, доки адже Ербаїн кашлинув у кулак і низьким відстримуваного гніву голосом запитав, переходячи на ти, «Не приїхав би? А якби тебе запросив я, теж не приїхав би?» Він надувся і спідлобав вперся у вчителя важким гострим поглядом. Усеїн-Оджа відвів очі і вдав, що розглядає візерунки на килимі. Подумавши, похитав головою. Ні, не приїхав би, похитав головою Усеїн адже ербаїн повільно нахиляючись свердив поглядом учителя і тремтячою рукою взяв на килимі табакерку глянь на мене усеїне отжа закипаючи від злості мовив адже ербаїн коли начальник поліцейської управи феодосійського повіту караганський об'їжджає волостя він не повертається до феодосії доки не погостює в мене хоча б дві доби ти це знаєш а флігель-ад'ютант Дунаєв, зустрівши мене в Сімферополі, віддає честь. Чи є в твоїй голові хоч трохи олії? Я йому роблю послугу, запрошую у сеїна Оджу в село, а він, бачте, не захоче приїхати. Ще як приїдеш? На твоє повернення в село я давав свою згоду і цього разу. А з Сараймену, пам'ятаєш? Шість років тому ти приїхав у Харджибія, тоді за тебе поручився Ебу Бекер. Оголивши в посмішці великі жовті зуби, він простягнув руку і поплескав по плечу Усеїна Оджу. Учитель посміхнувся і нічого не сказав. Його нога затерпла, і він змінив позу. Однак довго мучився, доки зміг ворушити стопою. Нарешті встав. «Даруйте, Агалара, мені пора!» Праву руку він приклав до грудей, вклонився і рушив до виходу, не почувши традиційних у таких випадках слів – «Не кваптеся у отже, Оджа, посидіть, незабаром подадуть обід». Хазяїн дому для пристойності встав, рушив за гостем, і коли той переступав поріг, помітив на таці фільджан із недопитою кавою. «Каву свою не випили», – сказав він. Гість наче не почув, у вітальні взув черевики і вийшов на вулицю. Адже Ербаєн трохи постояв на порозі, подивився гостю в спину, а коли зачиняв двері, сильно штовхнув їх ліктем». Вийшовши на вулицю, учитель швидко пішов, ледь спираючись на ковіньку. У вухах все ще звучали голоси гостей Аджередина Набея, Емірзака Огли. Він все ще бачив їх перед собою. Усеїн поспішав, забувши, куди йшов, не озирався, але помітив, що вулиця стала ширшою. Ще здалік побачив довгу будівлю з жовтогарячим черепичним дахом, що нагадав йому щось давно забуте. Він зупинився. Це була школа. Та сама, яку Усеїн Оджа побудував п'ять років тому. Кілька хвилин стояв і зачаровано дивився на школу. Потім повільно обійшов будівлю. На дверях висів і ржавий замок. Біля облуплених стін виросла лобода. Вікна посиріли від пилу. Протер скло долонею і притулився до нього лобом. Це був клас. Скільки разів ходив між цими партами, розтядькованими арабськими літерами, і розповідав дітям про далекі екзотичні країни, про кругосвітні подорожі, про відкриття нових земель. На протилежній стіні висіла та сама географічна карта, а на дальній стіні, за партами, портрет Гаспринського. Його Усеїн Оджа привіз колись із Бахчисараю. На класній дошці повідколупувалась чорна фарба, стеля і стіни в патьоках. Учитель довго стояв, стуливши козирком долоні, і вдивлявся у вікно. Нечітко видимі предмети перед його очима розпливаються, їх огортає пітьма. А замість них – просторий світлий клас із рожевими стінами, коричневою підлогою. За новими партами сидять хлопчики й дівчата, одягнені в нову шкільну форму. Відчиняються двері, до класу заходить усеїн Оджа. Учні встають, обличчя веселі. «Де ви їх нарвали?» – з подивом запитує він. «Восени? У таку посушливу пору?» Учні перезираються, вдоволені, що потішили вчителя. «Ми встали на світанку і принесли їх від моря», – відповідає дівчинка з передньої парти. «Ці квіти ростуть на березі, серед каменів. Це чалик-тотай». На плеце вчителу лягла чиясь рука. А він все стояв, наче приклеєний до вікна, і нічого не відчував. Рука поплескала його по плечу. Усеїн Оджа повільно повернувся. Сонце било йому в очі, і спершу він побачив лише силует. «Хто це?» «Усеїне», – мовив чоловік, і його голос видався вчителові знайомим. «Що трапилось? Вам не здужається?» Лише тепер Усеїн Оджа відчув, що нагріта сонцем спина мокра. Його лихоманило. Перед очима пливли червоні кола. Усеїн ледь упізнав Ібрагіма Караманова. «Післязавтра починаються заняття», – сказав Усеїн Шаміль, не в змозі вгамувати хвилювання. «А в класах ще не прибрано». «Не турбуйтеся, Усеїне!» Караманов взяв його під руку, відвів у бік. «Школа занепала», – з жалем сказав Усеїн Отже, Він не слухав того, що говорив йому Караманов. «Грошей немає, Усеїне! Після того, як ви виїхали, Джимієті Хайрія розпалося. Допомоги ні від кого на гріш. Вечоріло». Над морем зависло сонце, що в вдалині, наче розплавлене золото. Над степом клубочився пил. То з поверталася череда корів. Ібрагім Караманов, як і раніше, був стрункий, смаглявий і з жвавим поглядом. Його можна було назвати красенем. Трохи старший за Усеїна Шаміля. Приїхав у Харджибія чотири роки тому незадовго до від'їзду звідси Усеїна-Оджі викладає російську мову та географію, має непоганий шкільний досвід, з учнями строгий, діти його бояться. Він рано почав працювати, з дитинства працював на виноградниках, харчувався здебільшого фруктами, дихав морським повітрям. І тому, напевно, як і більшість жителів Тарахташу, міцно скроєний, його м'язи тверді, як кучара. Усеїн Оджа про Караманова знає мало, а було б непогано хоч трохи знати». Караманов про нього знає більше. Напевно, чув про Усеїна, доки того не було в Харджибіє. І доброго, і поганого. Прості люди, звичайно, відгукуються про вчитела з повагою. Лише агалари говорили про нього зле. Слава Аллаху, позбулися заколотника. І відтягнувши комір сорочки, спльовували собі на груди. Усеїн Шаміль про це знає. Тому й повернувся знову в Харджибіє. Вони повільно йшли вулицею і неголосно розмовляли. Караманов зупинився, показав рукою на будинок із пласким глиняним дахом. «Я тут живу. Зайдемо, вип'ємо по фільджану кави. Будете дорогим гостем. У мене тільки дружина і син». Усейн Оджа кинув на землю недопалок, роздушив носком черевика. Зігнутим вказівним пальцем пригладив вуса і чемно відмовився. «Дякую, Ібраїме Ефенді. Часу в нас буде предостатньо. Ще насидимося один в одного і відведемо за розмовами душу». Усейн Оджа хотів було розпрощатись, та Караманову захотілося ще трохи з ним пройтися. Якийсь час ішли мовчки. Згодом Караманов почав розповідати про все, що відбулося, доки в селі не було Усейна. І ця розповідь ще більше зміцнила думку, яка засіла після відвідин будинку Аджередина Ербайна. Карджибіє – глухе релігійне село, на шиї якого висить аркан з петлею. Щось не так, і ті, що сидять у домі Адже Ербайна, можуть потягнути за кінець аркана. Тому люди мовчки терплять. А що далі? Кому про це відомо? Та й чи варто про це знати? Робода на Аджередина, Ебубекера, Джемеледина та Надія на Аллаха. Не будеш гарувати – помреш з голоду, а роз'явиш рота в Сибір. «Тому селянина і заціпило. Живе, хліб жує. А земля крутиться, а життя летить, і все без змін, і все без змін». «Ви були на каторзі?» – запитав Караманов після паузи. По селу прокотилася така чутка. «Не був, просто», – відповів Усейн. «Працював на південному узбережжі. Та моя дружина з Харджибіє, ви ж знаєте. Дуже сумує за ріднею. От ми й повернулися. Як тут підуть у мене справи, не знаю». Харджибі є важке село. Зрозуміти його людей складно, а жити в згоді з ними ще важче. Биї, мули, селяни – це молот і наковальня, а вчитель – між ними. Вони зупинилися біля присадкуватого будинку з черепицею. А це мій дім, сказав Усейн. Зайдемо. І знову повторилася та сама картина, з тією лише різницею, що Усейн Оджа запропонував колезі зайти хоча б на 10 хвилин, щоб випити по фільджану кави а Караманов спробував відмовитись, пояснюючи відмову тим, що вже пізно і йому пора до дону. Та Усеїну, отже, його слова здалися непереконливими, і він таки затягнув Ібраїма Ефенді у свій дім. «Глянь, татусю, який я великий!» – почувся з кімнати радісний голос Аджери, яка почула, що її чоловік зайшов до вітальні. Вона говорила за Дан'яла. «Ось я вже й двері відчиняю, і мамі допомагаю». Усеїн прочинив двері у вітальні. Маленький Дан'ял у шкарпетках притупував, тупу-тупу-тупу, ходив по застеленій килимом глиняній долівці. Побачив батька, зрадів, шарпнувся до нього, але похитнувся і впав. Малюку, певно, стало ніяково, що так незграбно впав перед батьком, і він запхинькав, зморщив личко, збираючись щодуху заверещати. Але не встиг. Адже Джере підскочила, підхопила його на руки. Повернулася до прочинених дверей, щоб повідомити чоловіку радісну звістку. Їх пуцвіріньок уже почав дибати, і тоді за його спиною побачила Караманова. «Ой, Ібраїме Оджа, вибачте, будь ласка, проходьте!» Вона провела Караманова до кімнати, посадила на міндер, притисла дитину до грудей і швидко вийшла. Усейн Оджа зняв у вітальні піджака, повісив, роззувся. М'яко ступаючи у в'язаних шкарпетках, зайшов до кімнати і сів біля Ібраїма Оджі. підсунув табакерку з горіхового дерева, скрутили по цігарці, прикурили одним сірником. Між ними знову зав'язалася перервана розмова. Адже реханум тим часом принесла каву. Маленькими ковткочками вони посьорбували гіркуватий напій, до рота клали по грудочці цукру і говорили про школу. З розмови випливало, що життя всього села і школи в руках адже Ербайна та Джемеледина, які не дозволять вводити до розкладу уроків ні математики, ні світських наук. А скільки зусиль колись доклав Усейн Шаміль, аби добитися права викладати в школі ці предмети, з якими труднощами йому довелося одержати цей дозвіл? Тепер, мабуть, доведеться починати все спочатку. Ібраїм Оджа допив каву і поставив фільджан на тарілку. Обдивився кімнату. Його погляд затримався на скрипці, що лежала на скрині, накритій голубою шербентею. 60. Схоже, зовсім недавно хтось брав її в руки. Обличчя Ібраїма пойнялося радістю. «Хто з вас краще розуміється на мові цього ніжного інструменту?» – показав на скрипку. «Ви чи сиї джеліль?» – «Я», – відповів Усейн Шаміль, – «коли мені сумно, беру і граю». «Правильно робите», – кивнув Караманов. «Це дивовижний інструмент. Шкода тільки, що Аллах не обдарував мене музичним хистом». «Такий звичай у Південнобережжів кожен чоловік мусить грати на якомусь інструменті. У нашому краї, коли гуляють весілля, то музик не шукають. Музикантів і в нас у Тарахташе не бракує», – мовив Ібраїм Оджа. «Правда, як там зараз, не знаю, пройшло багато часу, як я залишив своє село». Гість весь час позирав на скрипку, вона притягувала його погляд. «Справді, чи не зіграти мені для нього?» – подумав Усеїн Шаміль. Та прочинилися двері, і на порозі з'явився Даніял. Усеїн підхопився, узяв його на руки і почав пестити. Цмокнув в одну щоку, в другу щоку. А син весело сміявся. Розглядав батька, тицяв пальчиком йому в око, в ніс, а той ловив ротом його маленьку ручку і вдавав, що хоче відкусити». Даніял заливався дзвінким сміхом. І раптом, мабуть, чогось злякався, бо голосно заплакав. Прибігла Аджерей, забрала дитину. «Гарний у вас хлопчик», – сказав гість, коли за гінкою зачинилися двері. «Хай зробить Аллах його щасливим». Відчинив табакерку і скрутив цигарку. «У вас є, здається, ще й дочка?» «Нурія померла», – відповів Усаїноджа. «У домі стало тихо». Ні голосу Аджере, що готувала на кухні вечерю, ні плачу дитини не було чути. Усеїн Оджа кашлянув у долоню і, щоб перейти на іншу тему, сказав, «Треба було б узібратися в школі й обговорити порядок і режим навчання. Створимо шкільну раду». Таїр Оджа вже пропонував поговорити з вами про це і про підручники. «Чому зі мною? Нехай поговорить з усіма нами». До речі, де зараз Сеїд Мамбет і Рескальдієв'єв? «Виїхав на літо в Керч, може, вже й повернувся». Ібраїм Оджа довго дивився у вікно на каламутне небо і, наче розмовляючи з собою, сказав, «Ось і вечір. Післязавтра почнуться заняття. Залишився лише один день. Іноді ми чуємо скарги, що в наших дітей немає уявлення про іслам. При цьому часто згадують і ваше ім'я. Особливо Джемаледин Бей. Якось довелося почути». Якби Усеїно-Джа залишився тут ще на рік, то довелося б зачиняти й мечеть. Джемаледин неправий. Я вчив дітей читати Коран, як правильно робити намаз, навіть вимовляти езан по п'ятницях з мінарета, закликаючи на молитву правовірних. Але зводити до цього все навчання вважаю марною тратою часу, і я ніколи цього не приховував. Усеїно-Джа подивився на Караманова. Та обличчя гостя залишилось непроникним. Ні подиву, ні невдоволення. Погляди Усеїна Оджи, мабуть, відомі Ібраїму Караманову давно. Його очі знову затрималися на скрипці. І, щоб не розвивати складну і спірну тему, він попросив. «Усеїне Ефенді, якщо ваша ласка, заграйте!» Усеїн Оджа вечорами грає на скрипці. Він і куховарити любить, а іноді, щоб розвіятись, сідає на коня і виїжджає в степ. Адже Усеїн Шаміль не тільки вчитель, він поет, його вірші знають у всьому краї. До них складають мелодії і співають на весіллях. Але ще жодного разу ніхто не просив його, почитайте нам свої вірші. Навіть коли в його домі збираються інтелектуальні люди, і ті забувають, що він поет, а не музикант, і щоразу просять щось зіграти. Якби зараз Ібраїм Оджа, що сидить на Міндері, відкинувшись на подушку, попросив його прочитати вірші, з яким задоволенням Усеїн Оджа виконав би його прохвання. Та вуха татарина більше звичні до звуків скрипки чи весільного бубна, ніж до поезії. Караманов прийшов до нього вперше, а за східним звичаєм – господар дому слуга-гостя. Усеїно-джаз зобов'язаний робити все, що попросить гість, тому він запалив каганця, узяв скрипку, притулив до плеча, легенько провів смичком по струнах, довго підкручував кілки, доки не настроїв, і заграв. А через мить у мелодію вплівся його приємний, задушевний голос. Він співав стародавню пісню про те, як у розбурханому морі пливе човен, а молодий хлопець не знає, чи приб'ється до берега, де чекає його кохана, чи знайде вічний спокій на морському дні. Та хтось постукав у двері, і скрипка завнерла. Усеїно Джа поклав її на скриню, вийшов у вітальню і відчинив зовнішні двері. У згуслих сутінках він побачив Таїра Бурнаша. За ним стояв Сеїд Мамбет і Рескальдієв. Останні три роки він заміняв Усеїна Оджу, вів його предмети. Таїр Бурнаш був високого зросту, худий, а Саїд Мамбет присадкуватий і мав припухлі чіпкі очі. «Дуже радий», – сказав Усеїн. «Прошу вас, добродії». Гості зайшли, почуваючись незрушно через пізній візит. «Ми, Усеїне Ефенді, у справі», – сказав Бурнаш, переступаючи поріг. Післязавтра в школі розпочинаються заняття. Ви, якщо не помиляюся, будете продовжувати викладати свої предмети. Чи не так? Свої предмети. Улюблена рідна мова. Красива і ніжна. Від неї віє солоним вітром і сосновою хвоєю. Витончена, як голос сопілки у горах, вершини яких огорнуті туманом. Мінлива, як море. Хіба ж може у селін Оджа уявити життя своє на землі без цієї мови? «Дорогі гості, сідайте, вип'єте кави, тоді й поговоримо про справи. Ніч довга». І знову мова зайшла про Харджибіє, про її мешканців, багатих і бідних. Село – це усього сто двадцять дворів, що прилипли до сухої землі, позбавленої рослинності. Навколо вигорілий степ, справжня пустеля. Родючими землями володіє кілька беїв. Якщо селянин хоче трохи розжитися, бере в них землю в оренду, сіє на ній пшеницю і за домовленістю розраховується грошима або пшеницею. Такий селянин ні бей, ні бідняк. Зводить якось кінці з кінцями і добре. А хто не в змозі орендувати землю, усією родиною і старе, і мале працюють на полях у бея. Восени орють його землю, сіють пшеницю, а влітку косять, молотять. За свою виснажливу працю одержують відерну частку врожаю, з цього й живуть, годують свої родини. Якщо людина, проходячи по селу, підніме голову і погляне на південь, то побачить Чорне море. Море близько від села, однак є, звичайно, села і набагато ближче до моря, ніж Харджибіє. Ташкачик, Казаул, Такіл, Ченгелек, Ельтигян, Карангит… Ці села розташовані на самому березі. Їхні жителі тому, напевно, й живуть довго, що вдень і вночі, влітку і взимку дихають морським повітрям. Але для жителів Криму характерна одна особливість. Людину, яка народилася, скажімо, в Семеїзі чи Ялті, вони називають південцем. А того, хто народився тут, у Карангиті, до південців чомусь не зараховують, хоча і Семеїз, і Карангит стоять на березі того самого моря. Якось непомітно, сама по собі зайшла між учителями про це мова, і вони, не знайшовши пояснення такому явищу, засміялися. «Аусеїн-Оджа, він теж із півдня. Але де Коккоз, а де море? У Коккозі, навіть піднявшись на мінарет, не побачиш моря». Може, тому південців і вважають пихатими і зарозумілими, що вони за кожної нагоди підкреслюють, що народилися біля моря, ніби вони вийшли з хвиль морських і мають право на особливі привілеї. А про те, що людина з Карангито теж із морського берега, ніхто й не знає. «Такі пережитки нам залишені ханами і баями, яким зручніше було правити народом, розділивши його на південців, горців і степовиків, і викликаючи між ними ворожість», – сказав Усеїн Оджа. «Про це ми й намагаємося говорити в школі дітям. От вони й повинні позбутися цих пережитків», – сказав Караманов. Розмова непомітно перейшла на шкільні справи. Нарада, проведена в домі Усеїна Оджи, за участю чотирьох учителів, звичайно, не могла змінити становище в школі напередодні навчального року. У класах облупилася на стінах глина, стеля була у жовтих плямах, протікала, навчальні посібники так зносилися, що здавалося розсиплються від одного дотику. Заняття, однак, почалися вчасно. Увійшовши до класу, Усеїн Оджа привітався з учнями і, спершившись об стіл, кілька хвилин сидів мовчки, не маючи сили вимовити жодного слова. У кутку під стелею він помітив павутину. Обвислу сіру павутину, що на білому тлі стіни нагадувала обрисами восьминога, і ворушилась від слабкого вітерцю, що влетів до відчиненого вікна. Це вже було занадто. «Ну добре, на ремонт немає коштів, але ж прибрати, почистити, помити приміщення перед початком занять можна було. Це ж школа, місце, де діти одержують знання, поступово стають людьми, місце не менш святе і мечеть». Та він не промовив жодного слова. «Не варто починати навчальний рік з недобрих слів. Прийде час, і він наведе тут лад». Мабуть, треба дуже любити свою роботу і дітей, яких навчаєш, щоб душею вболівати за школу, не мати спокою доти, поки не наведеш у ній такого ж порядку, як у себе вдома. Після уроків він попросить хлопців на годину-другу затриматися, і вони разом з учителем попрацюють. Однак через кілька днів усеїн отже, зрозумів, що порядок у школі треба наводити не тільки зовнішній. Методика викладання рідної мови, розроблена ним за період вчителювання, на практиці не застосовується. Замість неї насаджуються методи викладання вчителя Сеїга, Мамбета і Рескальдієва. Учні, що колись сиділи за цими партами і слухали Усеїна-Оджу, закінчили школу, розлетілися хто куди. За час відсутності Усеїна-Оджи його методи викладання місцеві вчителі, мабуть, стали вважати занадто клопітними, а для учнів – зайвими. Граматика рідної мови майже цілком випала з поля зору, зате значно збільшено час для читання аптейка та Корану. Коли Усеїн Оджа звелів одному, другому, третьому учню прочитати кілька абзаців з повісті Османа Акчокракли «Ненке Джанханум», вони почали читати, як читають софти, по складах, співуче, з протяжним підвиванням і сильно розгойдуючись уперед-назад. Сеїд Мамбет навчав їх так, як у медресе, яке він сам недавно закінчив. Одразу просто й гарбу з місця зрушити. Та якщо налягти і штовхати поступово, то вона поїде. І Усейну Оджі на початку було дуже важко. Зате, коли він побачив, що справи пішли на лад, радості його не було меж. Минула осінь, прийшла зима, і землю забілив сніг. А потім сніг розтанув, поля зорали й засіяли зерном. А Усеїн Оджа засівав своє поле. Як хазайновитий селянин ще затем йде на своє поле, так і він вирушав до школи до сходу сонця і йшов із неї, коли ніч лягала на землю. Діти повинні знати фізику, географію, математику і нарешті рідну мову, літературу. Однак навчати дітей цим наукам за допомогою хаваджей-суб'ян і, і килавуз неможливо. Про все це думав отже, повільно крокуючи серединою пустельної вулиці, повертаючись іноді боком до зустрічного вітру, щоб не бив прямо в лице дрібний, невидимий у темряві дощ. Книжки потрібні для навчання знову довелося писати самому Усеїну. Отже, сам писав і сам за ними навчав. Якщо молодь навчатиметься, стане освіченою, то вона зможе розбиратися в суспільному устрої, у політиці влади, почне боротися за інтереси народу. «Інтереси народу? А хто це народ? Простий селянин – це народ? А навіщо вчитися простому селянину? Впрягти коня у воза і орати він і так уміє». Задзвенів раптом крізь шум вітру усеє на оджі у вухах глузливий голос Ебо Бекира. Здригнувшись, роззірнувся на всі боки. Темрява, сльота. Під ногами чвакає багнюка, прилипає до галошів, надягнутих нав'язані вовняні шкарпетки. Холоші заправлені у шкарпетки, заляпані усейн отже, замислившись, не помічає калюш, які чорними масними плямами поблискують на мокрій землі. Вологий вітер, що пахне солоним морем, шумить, посвистує. І знову у вухах різкий голос. «Ти маєш право навчати тільки десятьох дітей, наших дітей, бейських. Якщо будеш навчати більше, то доведеться тобі ділитися прибутком зі мною». отже, спіткнувся в темряві, і його каракулева шапка зсунулася на самі брови. Чортихаючись, поправив шапку, витер рукавом мокре лице, червоне від вітру. Він завжди так пізно повертався з роботи, був утомлений і в поганому настрої. Та, наближаючись до свого дому, намагався взяти себе в руки, щоб дружина не помітила, як йому важко. Бо чоловік не повинен показувати жінці, що й він іноді буває слабкий. Ваджере, не бораки, у самої додалося турбот з народженням дитини, крутиться весь день, як білка в колесі, але знаку не подає, що втомилася. Цікаво, що зараз робить їхній молодшенький Ебабіль. Тямущий буде їгід, зовсім крихітка, а вже впізнає матір, батька. Коли він, відчинивши обережно двері, зайшов до вітальні, з кухні вийшла аджерез хакритою мідною сковорідкою в руках. Мабуть, сковорідка була дуже гаряча, дружина промайнула і сховалася у кімнаті, устигнувши тільки глянути на чоловіка. Але він помітив в її очах якийсь радісний блиск. Повільно зняв кожуха, шапку, прочинив двері і, висунувшись на двір, обтрусив із шапки краплі дощу і почепив її на цвях. Адже ре знову з'явилася. У нас новина, сказала вона веселим голосом. Радісна, розумієте? Усейн вийняв із кишені кожушка сто з учнівських зошитів, пригорнувши їх до грудей і машинально розгладжуючи, здивовано подивився на дружину. «Жінко, голова в мене зараз як чавун», – сказав він, на посміхаючись. «Я не в змозі відгадувати твої загадки». «Які загадки? Із вас Могорич», – сказала Аджере і кокетливо засміялася. «Лист чи що?» «Угу. Ну, то давай скоріше». «Могорич? На», – сказав він, – «тримай. У мене немає іншого Могорича». І простягнув дружині зошити. Вона взяла їх і пішла до вітальні. Це був її невеличкий але почесний обов'язок, який вона виконувала щодня, коли утомлений чоловік повертався зі школи. Вона допомагала йому роздягнутися і заносила ці учнівські зошити до кімнати. Усе інша Міль слідом за нею зайшов до кімнати. «Аджире, будь ласка, не муч мене! Листи не завжди бувають радісними, може у ньому таке, що зовсім не варте мого ричу». Дружина підійшла до стосу складених ковдр і міндеру, просунула між ними руку і вийняла конверта зеленого кольору. Конверт був поцяткований різними позначками, печатками, підписами і цифрами. Це означало, що лист кілька разів розпечатувався в різних поштових відділеннях, перевірявся цензурою і знову запечатувався. Отже, обережно надірвав конверта і, вхопивши за край тонку ясно-сіру книжку, почав її витягати. Руки затремтіли і заніміли. Конверт вислизнув і впав на підлогу. Аджире, дивлячись широко розплющеними очима на чоловіка, швидко підібрала його, простягнула Усеїну. У конверті була «Найлей Крим 1» – збірка віршів. «О Аллах!» – пошепки вимовив Усеїн Шаміль. – «Ти вшанував мене і цим днем!» – на очі набігли сльози. «Знаєш, що ти зробила, моя Люба Аджире? Ти подарувала мені світ щастя. Я божеволію від такої радості. Я чекав цієї благословенної хвилини чотири роки. І от, я навіть не можу тобі передати, що я зараз відчуваю». «Завжди важко починати велику справу», – сказала Аджире Ханум. «Її обличчя».